Поки що існує проект, і багато хто проти. Отже, треба добряче хитнути суспільну думку у належний бік. Безбройна охорона проти злочинців без сила. Тепер про це усіх ЗМІ трендітимуть. Нормальний хід, а плюс Європа висловиться. Все, ґрунт підготовлений, і в недалекому майбутньому закон приймається з розгону. І маркуші озброються цілком офіційно і законно. От і будуйте припущення. Хто міг таке замовити? Якщо так, піпець повний. Я сам про це думав. Таке навіть доповідати нагору замучиться. А там, ніби не знають. Зауваження присутніх не додавали оптимізму. Доповісти не штука, замислено промовив Бакула. От тільки толку з того хіба по лобі отримати. Давайте нарешті по експертизах. Григорію Гавриловичу несподівано перебив Дратвенко місцевий слідак. А я ще два слова хочу. муліє. Давай, коли муліє, дозволив полковник. Я ось що подумав. Ну, погодьтеся, багато є такого різного, що не зовсім вписується у портрет професійного кілера. Ми ж начебто усі це визнали. Стріляв хто зна з чого, зброї не скинув. Морду світив, де хочеш, наче невмисно. Діяв за авантюрною схемою. Якщо моя версія правдива, то саме так, як і належить, – зауважив Пелешок. Ви став ж замовляли? Згодне. Якщо ні, то все-таки авантюрно. А вашу версію запустити вхід хід однаково не вдасться. Ну-ну, – підігнав Бакула, припиняючи – «Перепалку ближче до суті». «А якщо до суті, – продовжив Дратвенко, – то чи не припускаєте ви, що якийсь крутий та нарваний малий, не маючи гадки стосовно законів про зброю, навіть близько не знаючи жодного з маркушів, отак собі йшов, йшов, і зайшов, маючи ствола в кишені? А тоді потрапив у халепу з власної дурості. Намагався домовитись, а не вийшло. Ну і дах зірвало, і постріяв усіх на шляху доволі. Є ж психи, яким когось замочити, як два пальці. Нормально, – відкинувся на спинку Сокотнюк, який досі напружено мовчав. Навіть генерал такого б не придумав. Це не психом, а дебілом треба бути. А відколи в нас із дебілими проблема? Озвався Демид. Мені, до речі, ця версія імпонує. Васю, обличчя начальника райвідділку несподівано почервоніло й почало труситися. Я давно не опер, а ще зберіг, на відміну від тебе критичне мислення. А якого хріна, маючи в кишені зброю, він повзохоронців пішов. На біса засраний акумулятор крав, якому базарний день ціна три гривні. Оригінальний дорогий оплатив, а китайський дешевий красти. А про камери стеження в залах навіть дітям відомо, а найголовніше знову вів Пелешок, парабелом його був у бойовому стані. Чому ви про це забуваєте? Відео подивіться уважно. Досланий патрон, може заходить до магазину, попередньо пересмихнувши затвор. Він готувався стріляти заздалегідь, саме ось тут стріляти. Яка нахрінь прогулянка, яке по дурості. Не заперечую, логіки мало, не вгавав Дратвенко. Але все при бажанні можна пояснити. За два квартали звідси готувався магазин обчистити або банк грабанути. От вам і зброя на бойовому. Вилювався, чекав, тенявся, аби час збавити. Перемкнуло мізки. Ви забули, як два роки тому Джинджа, рецедивіст пахан, пішов ховатися на хазу, яку сам перед цим засвітив. Ну, чого мовчиш, Васю? Ти перший мусиш пам'ятати. Демид лише мовчки кивнув головою. Кожному може розум відібрати. Але то вже деталі. А я хотів сказати, що не виключений варіант, що це зовсім ліва людина. Ліва? промурмотів Бакула. Хотів би я. Не проходять, майоре, такі варіанти, хоч би як нам хотілося. Не буває таких співпадінь. Лоханутись має право кожен згоден, і до магазину зі зведеною зброєю увійти. Справді, різно трапляється, тільки от особа вбитого усе перекреслює. Маркуш. І там, на горі праві. У чому, у чому? А тут вони мають рацію. Такі, як Маркуш, випадково не гинуть. Як головному суді, припустимо, цегла на голову паде, ти повіриш, що ніхто не скинув? бо і ніхто не дозволить нам офіційно розробляти інші напрямки. Зрубайте на носі. Маркуш цей останнім часом сильно догорів попер. Хтось намагався його пригальмувати. Сокотнюк скрушно загмукав, умощуючись на стільчику. Він встиг добряче накотити, і тепер голова начальника райвідділку Зовсім не бажала працювати. Хотілося спати, а дія алкоголю, окрім головного болю, спричиняла ще один ефект. Якщо на початку вливання одразу ж відпустило, то тепер чорні думки навалилися з новою силою, і протистояти їм ставало дедалі важче. Він чітко бачив себе першим претендентом для розправи чистки рядів Цапом номер один Саме його голова летітиме першою Його й цього столичного слідака Якого Сокотнюкові раніше знати не довелося Адже сам не так давно прийшов на посаду Знати б, зачекати з півроку Генерал не захистить, все забуде. Вже забув, сам труситься. У нього на горі все схоплено, але нині такі часи. Начальник вже мало що кумекав і не звертав уваги на косі погляди керівника групи, маючи на меті лише одне – прилягти бодай на півгодини, хай навіть у кабінеті. Слова і думки – Бакули сприймалася фрагментами, насилу зв'язуючись докупи, проте в один момент у голові несподівано проясніло, і навіть з'явилася власна версія. На диво чітка й дотепна. Я вам так скажу, промовив Сокотнюк, не чекаючи паузи, за будь-яких розкладів нам не світить ні хріна. І якщо це кілер, нехай навіть найгівняніший, який буває, ми його однаково не візьмемо. Ніхто не візьме. Усе навмисно так продумано, щоб не взяли. Він півгодини в усіх камерах свою мармизу світив. Для чого? А для того і світив, щоб потім не примусили бути ним якогось лоха щоб не знайшли першого ліпшого бомжа на помийці, який розп'яті Христа зізнається, якщо натиснути. Хрин вам! Не вийде тепер. Вон писок, уся країна бачила. І він навмисно так зробив, щоб ми усі обісралися, шукаючи його, щоб глухар на увесь світ вийшов, щоб кримінальну країну до Європи не взяли». Таких також не бракує. Тих, що в протилежний бік дивляться. Вони й замовили. Може, це справді терорист який? Зі Сходу? Тож акція політична. І замахаємось ми розкривати. Немає його. Або у найглухішому схові, де ж ратви на рік, або передбачено все, не сумнівайтеся. Начальник райвідділку Виговорився, щоки обвисли, і погляд згас. Проте таки знайшлися сили ще не один ривок. А ще побачите найцікавіше попереду. Місяць до головного шоу залишився. Місяць. А за місяць цього, скільки всякого може статися. Особливо у нас. Така каша завариться. Мало не видасться нікому. Згадайте мене. Ще радітимемо, якщо нас познімають, а отим гіршим вже інші займуться. Пауза була непідйомною. Що у тверезого на думці, те у п'яного на язиці. І начальник місцевої поліції цілком вірогідно мав рацію. Що ж, усе можливо. Невесело промовив Бакула, та поки цього не сталося, шукаємо кілера і тримаємо себе в руках, не розпускаємося самі і не провокуємо паніки. Я прошу усіх, основна робоча версія – замовне убивство. І ще одне наголошую повторно, усе, що стосується слідства – закрита інформація. Прямий наказ Бараваша. Жодних спілкувань з пресою. Жодних. Навіть близько не стояти поряд з журналюгами, хто не хоче перспективи, яку намалював нам Олександр Матвійович. Сокотнюк лише скрушно зітхнув, перечуваючи закінчення. Лише цього вечора Богданові остаточно вдалося осягнути масштаби майбутньої роботи. Вони вражали і ставало зрозумілим, що до снігу вписатися не вдасться. Танк виявився англійським, а не німецьким, як здалося одразу. За каталогами МК-4 1917 року випуску, мав сім метрів у довжину, майже чотири в ширину, а за вишки сягав трьох з половиною. Два дні пішло, аби відкопати передні фрагменти гусениць, які здіймалися вище рівня маленької башти. Щоб дістатися до неї, треба заглибитись донизу на половину корпусу танка, інакше кажучи, майже на повен зріст. Враховуючи, що машинерія знаходилася у природній заглибині рельєфу викидати землю одним махом було неможливо. Грудки осипалися назад. Вантажити ж її на щось, а потім витягати і сипати де-інде де було надзвичайно важко і забирало багато часу. Хто знає, коли вдасться дістатися до основної башти, де вибито номер бойової машини? а скільки треба часу, щоб відшукати його під чаром і ржі, відчистити і довести до стану, придатного для фотографування. Несподівано, подарована долою, незапланована зимова кампанія зривалася, і дарма що вона принесла удачу, про яку навіть не мріяв. Від усвідомлення, що роботу доведеться відкласти на півроку, не самохить скриготали зуби. Уночі не копатимеш, адже світити небезпечно, та й сили небезмежні. Потрібен відпочинок. Залишалося п'ять днів, і не виключено, що сипати почне вже на п'ятий. Варіант напрошувався один – прокопати траншею вздовж гусениці – цілковито звільнивши її верх. Тоді відкриється доступ до одного з боків башти, з якоїсь дивини англійці випускали такі машини у двох різновидах – самці і самиці. Вони дещо відрізнялися за розмірами, а от номери вибивалися по різні боки від гармати. Богдан не сумнівався, що правильно визначив марку танка. Про те, визначитись, до якої статі належить знахідка, так і не зміг. Доведеться діяти на вмання. Останньої доби зробилося зимно. Здійнявся пронизливий вітер. Прогрівши в салоні, Богдан змінив одяг та заходився готувати вечерю. Зараз остаточно розрахує час. Четверте та п'яте січня мусить лишитися суто на пошук номера. Та й сховати сліди цих надлюдських зусиль півдня потягне. Отже, копати лише три. І з задоволенням спорожнивши пляшку пива, він вийшов з намету. Розігріта консерва парувала в руках, вітер шумів десь угорі, приганяючи хмари і час від часу, очам відкривався ще не зовсім повний місяць, холодний та блідий, який раз по раз затягало новим марвом, схожим на те, що піднімалося над консервною банкою. Щось лячне вижалося у цьому небесному образі. Якийсь він вовчий. Саме на такий виють вовки. І з задоволенням, тулячись вже сухою спиною до дверця джипа, він неспішно жував, перебуваючи думками, хто знаде. Життя людини така непередбачувана річ. Планувати можна одне, навіть докладати титанічних зусиль для реалізації планів. Виходить, іноді зовсім інше. Не те, що протилежне, а взагалі речі, які свого часу могла б намалювати лише хвора уява, і тоді зайвий раз переконується, що усе, що робиться, на краще. Особливо тепер Богдан ніяк не хотів би повернення до того, про що свого часу так гостро шкодував. Історія справді була його любов'ю. Їй хотілося присвятити життя. Історичний факультет поклав початок цим намаганням. Та дістатися мрії зазвичай нелегко. Після закінчення універу довелося чотири роки відпрацьовувати в школі за призначенням, Щоправда, Богдан одразу ж почав ладнати зв'язки для подальшої наукової діяльності і вів попри від ретельну реальну дослідницьку роботу. Школа виявилася справжнім дном. Не та конкретна, у якій працював, хоча й вона, звісно, не виняток. А взагалі школа як така в широкому розумінні. Освіта перетворилася на цілковито прогнилу галузь, де ефективність зусиль близька до нуля, а той, кому пощастило туди потрапити, нагадує голодного та переляканого солдата, кинутого льруч проти танка. Реально, вчитель не міг нічого і, позбавлений найменших важелів та правового захисту, ставав цапом-відбувайлом у потворній системі державної освіти. З жебрацької зарплатні та непомірних бюрократичних вимог утворювалися ножиці, тупі, як і все приналежне системі. Вони не різали на смерть, а лише жмакали, доводячи традиційно закликаний бути кращим прошарок суспільства – до нетоварного вигляду та нефункціонального стану. Твердо намірившись з гідністю пережити цей жах, сіпивши зуби, Богдан робив свою справу на совість по мірі можливості. А утворезовий ще не зіпсованої і не зламаної людини, свої поняття та свідомість, які важко вставити у притертий Далекий від досконалості механізм. Негативні явища дорослого суспільства повною мірою наявні і у дитячому. Власне питання, що первинне курка чи яйце, актуальне і для цієї сфери. Діти бачать, як живуть у дорослому світі і собі черпають звідти відповідні принципи та чесноти. Чи, може, навпаки, позбавлені належного виховання, розвивають, а потім переносять всілякий непотріб у доросле життя? Хоч би як було, а дитячі пустощі нехай не такі досконалі, як дорослі, проте іноді набагато жорстокіші, а через бездарну систему освіти та виховання в старших класах шкіл наявні вже сформовані злочинці і покидьки. Четвертий останній рік перебування в цій атмосфері виявився критичним, хоч і Богдан також збирався будь-що пережити, заплющивши очі і плюнувши на усе. Не вийшло. Серед інших шкіл міста ця була особливо жіночою, маючи в своєму педагогічному складі сильної статі, окрім Богдана, ще старого турдаря, маразматика, придатного, хіба для виховання учнів, навичок знущання. Тож на кінець року недалеким вчительохам в тандемі з надто зайнятими або навпаки неблагополучними батьками вдалося успішно виростити в одинадцятому А справжню банду – на тлі якої особливо виділявся Сергій Савченко на прізвисько сава. З неабиякими претензіями, породженими традиціями багатої сім'ї і татом при посаді, він верховодив гуртом однокласників, чиї батьки навпаки, опускалися дедалі нижче, ілюструючи таким чином модель цілого. Суспільство в мініатюрі. Андрій Татуша був спокійним тихим хлопцем і найкращим членом історичного гуртка, який вів Богдан. Переймаючись здолею підлітка, якому симпатизував, учитель історії не раз помічав побите обличчя, роздертий одяг і неприємні запахи від хлопця. Усе з'ясувалося одного дня після уроків, коли Андрій мав підійти за 10 хвилин для збирання матеріалу по темі, який розробляв гурток. Пройшло півгодини, а його не було. Збираючись додому, Богдан про всяк випадок зазирнув за школу, уздрівши гурт старшокласників на задньому дворі. Усі без винятку захопилися процесом, тож не помітили, як підійшов історик. Картина відкрилася жахливо. Татуша стояв зігнувшись над отвором старого і ржавого сміттєвого контейнера і жував якісь недоїдки, знайдені там. З його розбитого носа скрапувала кров, а особливо активні учасники екзекуції для пожвавлення процесу періодично Копали хлопця по задниці. Спочатку Богдана відняло мову, і він лише тепер тупо дивився, нездатний усвідомити те, що бачить. Слабкотінні яковості, що з'явилося на обличчях підлітків, серед яких товклися і особливо продвинуті дівчата, навіть не зітерла до кінця посмішок. Їм було по-справжньому весело, а інстинкт не боятися вчителя міцнішив не те, що з кожним днем, і з кожною годиною. «Що тут відбувається?» – на силу вимовив Богдан. Звісно, відповів той, хто керував усім. «Богдане Дмитровичу, це абзац!» – розвів руками Сава. «Вже давно казали, а ми не вірили, от прийшли подивитися». В натурі сміття їсть, а ми думаємо, чого від нього на уроках смердить? Може, хворий? Кінчений, підтримав гуневич, що був у саве правою рукою. Може, психіатру його показати? Хіба ж нормальний так зможе? Андрію, що це? Той лиш плакав, нездатний більше стримуватись. Кампанія намірилася розійтися. «Стояти! Всім стояти на місці!» «Андрію, не мовчи! Скажи, що сталося! Вони тебе примушували це робити!» Той гірко ридав, киваючи головою. «І це не вперше!» Стверний кивок змусив Андрія розігнутися. Гурт обурено загомонів. Молоді покидьки вигукували, що Андрій бреше. «Хто це все придумав, Андрію? Я питаю тебе». Хто це все придумав? Ну, Савченко? Андрій, не здатний стримуватись, лише ствердно кивав у розпачі. Ридання його були нестримні, і, витягнувши голову з діри контейнера, нещасний виблював. Вигляд того, що він їв, змусило стати сторч волосся, кодло обуреного маніло, відвертаючи носи. Те, що сталося далі, Називалося, зірвало дах. У Богдана справді, наче в голові, затьмарилося. Схопивши саву за волосся, він заломив йому руку за спину і, поставивши підлітка на коліна, заткав носом у Андрієве блювотиння. Той видирався несамовито, проте сили на той час були ще нерівні. Усі навколо заклякли, а нестерпний біль. Змушував Саву підкоритися. З острахом, не вірячи очам, юрба недорослів спостерігала картину, як крутий за їхніми мірками Сава, неперевершений авторитет, ковзає пикою у блювотинні, підкоряючись тому, хто несподівано виявився ще крутішим. Їж якщо не хочеш залишитися лисим в такі молоді роки, крізь зуби проте чітко і зрозуміло, напутствував Богдан. Їж, кажу, все повидираю. Дівки оті, що тут є, першими сміятимуться. Уявляєш картину? Поміж ногами ще не виросло, а на голові вже немає. Тьолки порскнули, навіть попри переляк. Не стрималися й хлопці а обличчя Сави знову занурилось у блювотиння. Він гарчав і волав попри бажання стриматись. — У тебе ліва рука вільна, — підказав Богдан. — Поки не почнеш неї їсти, не відпущу. Біль таки довершив справу. Крізь зойки і сльози Савченко загрібав у жменню блювотиння разом із піском і відправляв до рота. Все, все до решти, безапеляційно примовляв Богдан, не звертаючи уваги на його пручання. З обличчя короля школи скрапував слиз. Воно було геть обліплене якимось дрібним мотлохом, його нудило і вивертало. Виблюєш, їстимеш знову, попередив Богдан, шукаючи очима гуню того, що встиг озватися так невчасно. Бачиш, Гуневичу? А ти кажеш, татуша на голову хворий. Ну, Сава ж нормальний, і навіть більше. Шкільний супермен дуже крутий, правда, дівчата? Але коли змушує життя, вміє плазувати у лайні не згірш від хробака, от як зараз. І кожна людина так може, не лише татуша. Не віриш гуню? Гадаєш, у тебе не вийде? Вийде, збліт підліток. Не треба. Глухий закуток сміттєзвалища не дозволяв просто втекти, а вигляд історика, якого остаточно переклинило, усіх налякав. То що, Гуню, виручиш свого боса? Чи нехай далі їсть? Ні, не треба. Все, Богдане Дмитровичу, ми зрозуміли. Що не треба? Я конкретно питаю. Ти будеш далі? Чи нехай він продовжує? Одне з двох. Він, відвертаючись, промовив Гуневич. Ну ось вам, другий урок, шановні, ось ваша дружба, ось хто ви є насправді. Коли біда приходить, люди обертаються на скотину, самі бачите. І ви не виняток, а кажете Андрій Кінчений, усі ви такі, якщо приходить справжня біда. Розбори почалися другого ж дня. Школу лихоманило. Становище та амбіції батьків молодого покидька виключали мирний шлях вирішення інциденту. Кампанія, що розгорнулася в місті проти вчителя, який здійснив наругу над учнем, мала вражаючі масштаби, і лише відсутність на той час передач типу надзвичайних новин не спричинила розголосу на всю країну. Обидва відділи народної освіти, штат яких дозволяв, розібрати по камінчику всю 31-шу школу не те, що одного історика, представники профспілки, влади, чого варті лише писаки провінційних газеток. Тепер вже на Богдана справді насувалося щось схоже на той МТ-4, але зі швидкістю реактивного літака вистояти в цій ситуації не було жодного шансу не встигали одні компетентні особи припечатати тавро садиста як знаходилися нові перевірки і комісії які реанімували процес з новою силою від сотні вже самого винуватця на різноманітних зборах трудового колективу Лише посилювала хвилю. Зігнані до їдальні, наче курки-вчителиці, які ще вчора обурено шепталися по закутках на рахунок того, що ростуть справжні бандити і лячно стає ходити по школі, знов підводилися і злагоджено мекали в один голос, засуджуючи, засуджуючи, засуджуючи. Для повноти картини на цих заходах бракувало тільки винуватця з низько опущеною головою та щирим каяттям в очах. Відбувалася найтиповіша у суспільстві і водночас парадоксальна річ. Ті, хто упродовж років із завидною регулярністю та наполегливістю таврували перед учнями зогнилого сто років тому батька Сталіна та його ідеологію, за першої ліпшої нагоди, одностайно присвоїли статус ворога народу, одному із собі подібних і одноголосно підносили руки на користь вищої міри покарання.